מגילת רות, פרק א' ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, <אח> וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. בשם האיש אלימלך, <אח> ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחיליון. אפרתים, מבית לחם יהודה. ויבואו שדה מואב,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 כאשר עשיתם עם המתים ועם אדי. ייתן אדוני לכם, ומצאנה מנוחה, אישה בית אישה. ותישק להן, ותישאנה כולן, ותבכנה. ותאמר נא לה, כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי, שוב נא בנותי, למה תלכנה אמי, העוד לי בנים במעי.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 ותישנה קולן, ותבקנה עוד, ותישק עורפה לחמותה, ורות, דבק הבא. ותאמר, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. ותאמר, רות, אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי, אלך, ובאשר תליני, אלין. עמך, עמי.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 ותאמרנה, הזאת נעמי? ותאמר עליהן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי הימר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי, וריקם השיבני אדוני. למה תקרנה לי נעמי? ואדוני ענבי, ושדי הרה לי. ותשוב נעמי, ורות המואביה חללתה עמה. השבה משדי מואב, והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים.